Обережненько запитав, хто там. Це я, Степочка, пізнав сина магазаника. Чого вам? Прийшов хліба купити. Де в нас той хліб, здивувався Стьопочка. Ви чули, звін та не знаєте, де він. Так люди ж казали, яких лишень кошелів не наплетують люди. Та й на цьому будьте здорові. Пусти його, обізвався з глибини веселі сам магазаник. І тоді Степочка загуркотів дерев'яним засовом, задзвенів ланцюгом, брязнув защіпкою, просунув з дверей під кучерявленому в кущ перекоти поля голову і пильно оглянув покупця спочатку настороженим, а далі хитреньким, чижикуватим поглядом. «Заходьте, коли прийшли!» І знову завовтузився біля засова і ланцюга. «От ти приймак прибився до нас!» Насмішкою зустрів Стаха Магазаник. Він сидів за великим дубовим столом, на якому парував свіжоспечений хліб, і стояли шалькові ваги та миска з водою. Недалеко від столу, мов черетини, гнулися дві висохлі жінки. Магазаник вмочив ніж у воду, різанув по хлібині і з парою кинув половину на шальку. «П'ятнадцять карбованців, рівно як в аптеці». Ох, зітхнула жінка, виняла з пазухи вузликом зав'язану хустинку і почала вив'язувати з неї гроші. А магазанник тим часом безсоровно заглядав їй у виріз пазухи. Жінка взяла свій хліб, понюхала, відщепнула з коринку. Смачний, запитав магазинник. Уже й не знаю, який, бо відвикла, і сльози заблищали на чорних підлинялих віях. От цього й не треба, заспокійливо сказав лісник. Уже недалеко й до нового хліба. Так гарно цього року перезимували жито й пшениця. Жінка рукою одірвала сльози. Коли б дочекатися новини, коли б дочекатися. А ти приймаючи, як живеш? Вгатив очі в стаха й стишив голос, чув, що з кінських шкур варив холодець. Було й таке. Від подиву магазаник підвівся до столу. Низькорослий, вгодований, він скидався зараз на осіннього борсука. І Оксана їла його. Стаха Ссудомила, Стримуючи злість, він похнюпив голову, щоб лісник не побачив лихої іскри в погляді. Але той і далі впивався своєю владою. «Що ж мовчиш? Їла Оксана той холодець!» «Ви щось розумніше не могли спитати?» «Запитаю і розумніше. Чого до мене прийшов?» «Приніс вам рибку, ленину, навзамін». «Ленину? А ну покажи!» – пожвавішове обличчя магазаника. Він обома руками поліз до торби, поваймав ще живих линків, полюбувався ними, та потім якась інша думка майнула по його виду, і він почав насочуватись зловтіхою. Рибки я в тебе, старше, не візьму. Чому ж? Чому? Помовчав магазинник. Знаєш, як люди кажуть? Грушка, минушка, сливка, слинка, риба, вода, хліб у усьому голова. Цього року гріх за дармовину, за рибу, значить, «Давати хліб!» «Мав би ти гроші, пустив би тобі стільки треба!» «Бачиш, який свіженький! Ні здиватий, ні тобі закальця, ні листючка!» «От кому б менжувати при старому режимі, не витримав стах, та й пішов з хати!» «Я тобі ще згадаю менжування при старому режимі! А бовкнеш лишнє слово, то й Оксани не побачиш!» Засичав позаду магазаник. Насторожений Степочка аж заграв м'язами, одразу розчинив сінешні двері, потім накинув на них ланцюг і з сухо грюкнув засувом. Млість і весняна п'янкість лісу дурманових стаха, десь із глибини діброви обізвали знайоми. тьоп, тьоп, тьоп-тьоп. Що ж воно таке? Чоловік пройшов кілька кроків і побачив, як з просвердлених беріс. По жолобках накрапав у дерев'яні відра перший ще седзуватий сік. Це колись його мати заправляла березовий сік сушеними яблуками.